Шафи повернулась, дверці стукнули, і глибока темінь огорнула мачулу. А це був він. Йому стало моторошно. Присів навпочіпки, прислухався, в корчму ввійшло кілька чоловік. Привітались. Мачула затамував подих, притулив вухо до перегородки. Пожалію, що нема щілини, крізь яку можна було б роздивитися, Хто ж прийшов до кулика. Це дарма, заговорять стане ясно. От біля самої перегородки зарепіла лава, Потім ще і ще сідають Один, другий, третій. Всі? Так мало? Що зволить шановне панство? долинув голос кулика. Горілки і шинки. гукнув хтось за столу. Хмельницький, догадався мачула і щільніше притиснувся до перегородки. Якусь мить панувала тиша. Потім почулось чугання ніг кулика, стук посуду об стіл. «Опріч тебе є хтось у корчмі?» Знову долинув голос Хмельницького. «На Бога, панове, хто ж міг тут би бути, Коли б завжди сам як палець? Кому потрібен такий бідолаха, як я?» «Гляди мені, грізно, мове Хмельницький, А зараз гайда на двір, За кимі нашими наглядай?» Рипнули двері. Забулькала горілка, «За що за столом? Дай Боже здоров'я!» «Хто б це міг бути?» – сушив голову Мачула. «У кого такий глухий хріпкуватий голос?» «От що, товариства!» – знову обізвався Хмельницький. «Усе йде так, як ми і сподівалися. Завтра будемо на місці. Післязавтра починаємо». Ви, куме, ударите, які домовлялися зліва. Ви, пане сотнику, з правого боку, ви зайдете з тилу. Прокляття! Не вже він підозрює, що його підслуховують? Хитра бестія, жодного імені! Щоб тебе чорти на тому світі смажили та й годі казали, «Ви, пане сотнику, оточите Шемберка! Я перекрию шляхи до відступу!» «Ви, пане товаришу!» «Бодай тебе побила лиха година!» Шаленівма чула. «Хоч би одного назвав! І вони так само мовчать, мов рот води набрали! Господи миловистий та милосердний! Зроби так, щоб я впізнав їх!» «От і все!» панове товариство, а тепер по конях. Кулика візьмемо з собою, щоб бува, чого не трапилось. Мачула аж затіпався. Ах, поганці, ах, лиходії, та що ж вони роблять? Вони ж мене живцем закопують у могилу. Щось пекуче підкотилось до горла, опалило його. На очах забриніли сльози, Мачула без опустився на долівку і гірко заплакав. Розділ сьомий Яник добрався до Луцька через три дні. Недалеко від замку, чиї квадратні вежі похмуро був над містом, він відшукав хату попа Дем'яна. Постукав у хвіртку. Сіний вигуркнула Біля ласеньока попадя і, приклавши руку дашком до луба, спитала, кого вам треба, козаче, панотець Дем'ян дома? шанобливо звернувся до неї яник. А навіщо він вам? Не квапилась відчиняти ворота попадя, похорон відправляти, згадав Яник Максимову пораду. Тоді ласкаво просимо. Попадя прудко збігла з ґанку і відчинила навсі ж столки брами. Отець Дем'ян був високий, кремезний, моложавий на вигляд, мав густу розкішну чуприну, невеличку борідку, тонкі чорні брови над уважними карими очима. Яникові здалося, що він. Бачив цього батюшку у якійсь селянській хаті, намальованим на іконі. Хлопець розгубився і замість привітатись тихо промовив. — Ледве знайшов вашу хату. Мозгодину шукав. Отець Дем'яну усміхнувся, склав руки на грудях. — Кого ж маємо ховати, козаче? Яник дістав листа, подав батюшці. Батько Богдан, привелебний отче, про все у листі написав. Пан отець розгорнув аркуш, підійшов до вікна і почав читати. Яник з цікавістю розглядав хату. Блискучі ризи, що лежали на скрині, великий іконостас в кутку за столом, срібна лампада, що блимала перед іконами, дві агенки Товстелезні книги З великими хрестами На паритурках, які лежали На столі, все тут Нагадувало церкву, Куди Янкові було Заказано заходити. Дочитавши листа, Отець Дем'ян повернувся до нього. Тут не написано Козаче відповідати Чи ні? Ні, привалебний отче, Вам досить сказати. Мешканці Луцька не забули Северина Наливайка. Не тільки не забули, а й пам'ятають, як допомагали йому оволодіти містом. Хай батько Богдан буде певен.